Bine v-am regăsit, Ne bucurăm să fim din nou împreună. Vă invităm la o nouă prezentare și cu această ocazie vrem să vă propunem un subiect care cred că este de interes pentru toți aceia care ne urmăresc. Sunt multe căile prin care satana caută să ne țină în ignoranță, în neștiință, dar data ce putem să înțelegem legea lui Dumnezeu și cum se aplică ea, atunci vom putea să ieșim din întuneric la lumină. Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru, asiguri-te că o faci chiar acum. O să primești în științare când se va publica un alt video și așa poți să fii ținut la curent cu noutățile care apar pe canalul nostru. Cu această ocazie, din nou sunt împreună cu Yasmin, pline te-am legăsit. am bucur să fim din nou împreună. La am încă o prezentare, că am schimbat un picuț cu ultima prezentare. Am 11 ani și acum avem din nou... <laughs> Se va mai greu. Da, am făcut o oarecare paranteză cumva în da. ultima prezentare, dar revenim din nou în subiecte mai, mai profunde. Am intitulat prezentarea aceasta Când dantura devine o cauză a bolii, o încălcare a legii, iar este a 12-a prezentare din cum se aplică legile Dumnezeu astăzi. Problemele dentare sunt enorm de mari. O să vedem în această prezentare mulți. Foarte mulți din pacienții care vin, am, multele probleme fiziologice vin și din cauza danturii. Este cumva o, o să zic așa, o, un lucru împreună a problemelor spirituale care cauzează probleme dentare. și după aceea mai adăugăm și o problemă dentale destul de mare. O să vedem pe parcurs, însă, cele două merg împreună, problemele spirituale cu problemele a, dentare și în cazul acesta pot, de problemele de, a, dentare pot fi o cauză și ele. Și atunci, a, a, problemele de sănătate vor exploda în viața omului și așa a ajuns omenirea extrem de volnavă în zilele noastre. Dar este un subiect care cred că interesează de mult pentru că aceste probleme dentare afectează chiar și copiii și apoi până la o vârstă foarte înaintată mereu avem probleme cu dentura. Da, Acum da. Acum o să mergem foarte mult în detalii pentru că este un subiect enorm de vast, am să încerc să merg la suprafață și poate altă dată o să mergem mai mult în detalii, însă vreau să abordez punctele principale, importante despre mai multe întrebări. Da, oricum, deja cred că e, e interesantă prezentarea, deoarece aduce în discuție partea spirituală în, în apariția acestor probleme dentare, ceea ce poate este puțin nou pentru, pentru mulți. Da, da, da. Adică care este cauza problemelor dentare în primul rând? Uh -huh. Că aceasta poate să fie doar una spirituală, însă Conlucrează, în primul rând, cu ceva slăbiciuni fizice. Pentru că sunt unii care au probleme spirituale, dar nu au nici măcar o cale. Și atunci, a, problemele spirituale a, afectează ceea ce este mai slab în organism. Și dacă este problemă... dacă dantura este mai slabă, acolo o să afecteze. Deci sunt unii care au probleme într-una. Deci, la vârsta de 20 de ani, nu mai au dinții în gură. Astea sunt cazuri mai extreme. Sunt alții care au gura plină cu plombe, alții care nu au nimic. Da. Și atunci, problemele spirituale sunt la toți, doar că se manifestă acolo unde este mai mare slăbiciunea. Slăbiciunea care am moștenit-o, probabil? Nu? A, poate fi o slăbiciune moștenită, poate fi nu știu cât de mult, poate să fie și o moștenire, dar. Mai mult cred că are de-a face cu felul în care gândesc, felul stilului de viață, felul în care mănânc, felul în care trăiesc. Da? Și atunci, da, a fost mai multe variante de aici. Bun, înainte să intrăm în subiectul propriu zis, așa cum ne-am obișnuit deja, să recapitulăm puțin, să ne ideile din prezentările anterioare. Legea lui Dumnezeu implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfăptuim. Deci, De aceea noi trebuie să luăm, să ascultăm doar de la Dumnezeu totul și să dăm, supunem, creației. Omul poate fi egoist datorită nevoilor absolute, este altruist atunci când se alimentează doar din Creator și egoist atunci când se alimentează din orice sau oricine altcineva. Sunt doar două puteri în lume cărora le putem sluji, Hristos sau Satana. Nimic din ceea ce am și sunt nu este al meu, pot face ceva doar cu ceea ce îmi dă Dumnezeu. De aceea voi fi responsabile pentru tot ceea ce fac. Aceste puncte sunt foarte importante pentru prezentarea aceasta, pentru că, um, în primul rând, trebuie să asculte Dumnezeu, da? să vedem cum se aplică legile Lui, în al doilea rând... Uh, sunt responsabil înaintea Lui pentru ceea ce fac ce mi-a dat. Aceasta implică dantura. Nu este a mea. Este a Lui. Trebuie să o îngrijesc ca pentru El. De aceea trebuie să văd ce este mai important. Să arat eu bine sau să îngrijesc de ceea ce este a Lui și să trăiesc conform legilor care, pe care El mi le-a dat. Ha? Adică este mai important să fiu sănătos sau să arat bine? Pentru că problemele dentare sunt foarte sensibile. Din cauză că omul, și am avut pacienți care mai degrabă mura, mureau cu dantura arătând bine, decât să rezolve problema care era sobea și să, nu, și mai să de... nu mai aibă așa de dantura de frumoasă, să zic, da? Chiar în Biblie, Iisus Hristos îi numea pe farisei morminte văruite. Pentru că în afară arătau bine, dar înăuntru erau pline de oase ale morților, de mortăciune, de mizerie. Da? Și atunci, cam așa, sunt dinții multora. Arată foarte bine, dar sunt plini de mortăciune Și o să vedem de ce zic aceasta. Însă cred că de la început... Trebuie să precizăm acest lucru și să încurajăm pe cei care ne vizualizează în a se pregăti spiritual, emoțional pentru a întreba pe Dumnezeu ce să facă cu ceea ce este a Lui. Pentru că vom răspunde înainte de Dumnezeu pentru ceea ce fac și cu întâlna. Și trebuie să înțeleg legea lui Dumnezeu cum se aplică inclusiv aici. Pentru că ea se aplică și aici. Și trebuie să știu calea pe care o urmez făcând și aici ceea ce este după placul lui. Da? Deci aici se aplică și legea de ascultare inclusiv în punctul acesta. Și de aceea este foarte importantă această prezentare pentru că ne afectează enorm și în nu ne seama. Am văzut de asemenea că putem fi influențați sau să influențăm invizibil și inconștient. Unica siguranță a noastră este de a fi în Iisus Hristos la fiecare de pas și a sluji doar Lui. Satana este cel care caută acces la noi. Am văzut aceasta, am spus că și prin dantură, să vedem de ce, iar păcatul îi deschide ușa, păcatul fiind încălcarea legilor lui Dumnezeu. Cine nu biruiește păcatul prin sângele lui Isus va ajunge la mila satanei. Astăzi are loc ultima bătălie între bine și rău, iar omul începe să își decide soarta veșnică prin deciziile pe care le ia. Să se încreadă doar în Dumnezeu sau să rămână lumesc. Încrederea în creatură. Am menționat în prezentările anterioare, special cu uh, cea cu care, prin care am văzut că satan are acces la noi și influențele. Um, am menționat dantura. ca fiind una dintre probleme, aici o să dăm câteva detalii ca să vedem de ce. Pentru că Isus Hristos a spus foarte clar că cine trăiește în păcate. Al păcatul înseamnă Conform unui an, capitolul 3, versetul încălcare nu încălcarea legei. Această lege poate fi una spirituală sau naturală, fiziologică. Dacă un calc, cel rău își găsește acces la mine. Da? Dumnezeu mă protejează. Până la un punct, când îmi revelează problema sau vrea să mă reveleze și eu nu vreau, a, și atunci Dumnezeu trebuie să mă lasă pe mâna celorilor. Însă, e interesant Că așa cum vom parcurge prezentarea și vom vedea cum știința știe că face rău prin ceea ce pune în gură omului și tot o o face. Și o scuză. Și o face tot rău. Iar aceasta poate să fie doar un plan diabolic al celui rău, de a-l aduce pe om să încalce legile lui Dumnezeu ca el să aibă acest luar. Și aceasta...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 Care este problema cu amalgamul? Amalgamul este acea a, plombă a, argintie, gri. În primul rând, acestea folosesc 50% mercur după greutate, care ex este extrem de dăunător. Dar plombele acestea nu emană gaze de mercur dacă nu este atins sau a, în fricție. Pentru că cei mai mulți care, a, dentiști care... A, care se vorbește despre aceste plombe, inclusiv eu când am mers să, scos pl să scot plombele, mi-a spus dentistul că dacă s-a emanat gazul, s-a emanat deja. De cât ai mai avut-o? Păi nu, nu, nu funcționează așa. El emană cât timp există. Este foarte important să înțelegem când emană gazele. Aceste plombe de amalgam emană gaze doar la căldură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 Fratele meu, acus câteva luni de zile, unul dintre frații mei, a mers la dentist să-i scoată o plumbă de amalgam, să-i pună altceva. În loc de plumbă de amalgam, i-a pus tot plumbă de amalgam. Păi stai-mă un pic, nu te-am să-mi-o mi scoți. <răș> Și este foarte toxică, extraordinar de toxică. În continuarea acestui studiu, ei dovedesc patru lucruri: 1. Indiscutabilă eliberare constantă de vapori de mercur din amalgamele dentare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 Pentru că sunt responsabili înaintea Lui Dumnezeu. Și aceasta ne arată o problemă spirituală, care îmi duce la probleme fizice. Din nou încrederea oară cumva în, în oamenii. Exact. Ca și cum acestea ar trebui să fie spre nostru, nostru. Dar au fost dovedite de atâtea ori și totuși continuă să facă acest lucru. Deci este uluitor de mare înșelăciunea în care ne trăim. Și este doar o altă dovadă.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 Amalgamul într-un fel în care este, îl pune în siguranță pe medic cât și pe pacient. O altă problemă frecventă cu care se confruntă oamenii, și inclusiv eu, sunt acele de puneri negre pe dinți. Ia indică ele prezența unei probleme dentare. Aici sunt câteva exemple, au mai mult sau mai puțin. Acestea sunt o dovadă a unor probleme intestinale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 Ce pot să spun din uh, propria experiență, uh, mereu am avut problema asta cu depunerile, cu această negrială, și mereu uh, medicii îmi spuneau că trebuie să folosesc o pastă de dinți diferită, că cealaltă, că cealaltă e mai bună, și alte, periajul, mă învățau cum să periez corect. Dar ce s-a întâmplat e, în urmă cu vreo trei ani, aveam depunerile destul de, de multe, N-am avut timp să merg la, la medic, stomatolog, pentru că trebuie să plec pentru câteva luni din țară. Însă, acolo, timp de 5 sau 6 luni, a fost o perioadă lipsită de aproape orice stres. Nu-mi venea să cred în câteva luni, dinții mei erau albi, fără să le fi făcut absolut nimic. De. Pur și simplu, am avut un timp în care n-am fost stresat absolut deloc.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 Ai mai amintit de câteva ori până acum despre nervii nervi scoși? Este o problemă atât de gravă cu, cu nervii ăștia scoși sau de ce îi amintești mereu? Da, îi amintești mereu pentru că o să vedem de ce, dar foarte mulți au nervi scoși. Pentru că foarte mulți dentiști recurg la aceasta. Ai o care simplă, hai să scoate nervul, Sigur se va rezolva și nu te vom mai durea și va fi bine. Și costă. Deci pentru ei lucru, în primul rând. În al doilea rând, nu mai simți durere. Asta e ceea ce îl avantajează de pacient, nu? Da, da. <laughs> într-un fel. <laughs> Doar da. că o să vedem ce probleme apar. Am avut o pacientă care a, un dentist nou ieșit de la școală, un doctor stomatolog, a, cumva vrea să facă practică. Așa că a oferit serviciile sale gratuite. Și această pacientă mea, o tânără, împreună cu alții, a mers la el și le-a făcut majoritatea dinților cu endodonție. Și a venit la mine cu tot felul de boli. Și a fost extraordinară problema Dinții ei s-au înnegrit. Pe deci când se negrește după, după o endodonție, înseamnă că endodonția a fost făcută foarte rău. Deci tot ce s-a făcut acolo, în cazul acestei tinere, a fost o testare pe ea însăși. A fost un guinea pig, cum îi se spune. Adică a fost un porcușor de testare. <laughs> e trist foarte trist. Dar hai să vedem care este problema cu această endodonție. Mi se spune că este cea mai bună și ieftină soluție pentru a avea dinții tăi și este sigură dacă este făcută cum trebuie. Ok? Este ieftină, nu trebuie să bagi implanturi, ai dintele tău acolo, îi pui un pic de coroană în timp și mult și bine poți să stai acolo. Vor uh, este așa? Da, dintele rămâne. Și am avut acum o pacientă care la întinerețe, pe la opt ani, i s-a stricat o măsea, i-a scos nervul pe partea dreaptă, după un timp a început să se rupă, mă se va, pentru că s-a stricat. Și după aceea a pus coroană pe ea. Și acum a ținut? corona asta are scop, o să o ține acolo, nu? Și apoi s-a învănovit. A făcut cancer, creierul drept, a făcut uh, la ovar, parcă și la sân, parte dreaptă. Ce rol au avut dintele acesta? Aceste probleme au apărut din cauza dintelui? Doar acolo am putut să trasăm și o să vedem ceea ce zic și alte studii, da? A, cum am spus înainte, de ce s-a stricat dintele? cauză spirituală. Însă când tu adaugi încă o problemă, o coroană dentară, dar și un, o endodonție, adică era un semn evident a faptul, faptul că acea s-a rupt. Așa înseamnă putrezire. Da? O măsea este un os. Ca să se rupă așa de ușor înseamnă putrezire. Da? Și acum îi pui coran de dentară, dar măseaua aceea totuși putredă este în os. Ce se întâmplă acolo? Prima problemă cu endodonțile este gutaperca în sine folosită în loc de rădăcină și materialele folosite pentru aceasta. Am aici niște gutaperca este un fel de, este un lemn, un fel de lemn așa mai a, moale, să zic, ca un fel de, de plastic, da? Și ce se face e că se scoate nervul, se obturează și a, în loc de nerv se introduce această gutaperca, îi spune pur și simplu se bagă în locul nervului, ea este moală și atunci ea se duce exact pe unde este nervul și după aceea ea se topește. Da? Și a, se pune și un, un sigilant, zic așa, un lipici. A, am și acesta, am testat și gutaperca ca am testat și lipiciul să văd cum reacționează. Și a, se introduce acesta ca să rețină să nu intre sânge și bacterii pe rădăcină. că asta ar fi ideea. Adică pur și simplu să sigileze măseaua la rădăcină ca să nu facă contact cu sângele și să se infecteze. De deci, aceea se pune și acel sigil. Această gutaperca se pune sub uh, dintele care deja e putred, e, e stricat? Uh, nu. Odată ce se scoate nervul, Așa. atunci buta perca în locul nervului, deci ai curățat da. nervul și apoi în locul nervului se introduce gutaperga. Ea este după aceea lipită la bază și după aceea se pune plomă peste dinte. Și eventual corană dentară, da? După aceea. Deci aceasta cumva blochează ca să nu fie o comunicare între uh, exterior, adică ce ai tu în gură este exterior, și sânge. Sau os. Care este interior în organism. Da? Pentru că aceea înseamnă infecții, înseamnă tot felul de probleme. Da? Acum am testat gutaperca, am testat acele lipiciuri. Nu sunt sănătoase. Dar n-aș vrea să zic doar eu aceste lucruri, ar vrea să dau și câteva studii care au arătat acest lucru. Aici este un articol de pe PubMed, din nou, și titlul spune citotoxicitatea, adică toxicitatea care afectează celulele, în vitro a materialelor de umplutură a canalelor rădăcinei dentare. Guta perca. Și studiul spune așa. A fost arătat de asemenea că atunci când a fost folosită singură în canalul rădăcinii dentare, guta perca nu aderă la pereții dentinei și de aceea nu sigilează adecvat spațiul pulpei. În alte cuvinte, ce s-a văzut e că atunci când gutaperca se introduce în locul uh, rădăcinei, în dinte, ea nu se lipește de spațiul acela, da? Unde a fost uh, pulpa, unde a fost uh, înainte uh, nervul și rădăcina. Și atunci asta înseamnă infecție, pentru că sângele intră și comunică. Da? Și atunci, care este soluția? Am demonstrat deja că toate materialele de sigilat sunt foarte toxice când sunt preparate proaspăt. În alte cuvinte, trebuie să se pună lipici pe gutaperca și atunci să se introducă gutaperca cu lipici, la baza rădăcinii. Aceasta este cum se folosește de obicei. Însă, dacă tu introduci aceasta forțat înăuntru, acum nu foarte forțat, dar se introduce... Ea înseamnă că se freacă. Și acum, dacă ea se freacă, cât de lipici va mai rămâne pe gătapiercă până ajunge jos? Prea puțin. Aceasta este metoda care se folosește și în SUA și în alte lucruri. Am avut însă și am o cunoștință care, din altă țară, din Brazilia, ei folosesc altceva. Ei pun, prima oară, sigilează rădăcina cu un ciment, MTA, și după aceea introduc gutaperca. perca. Este o soluție mult mai bună. Extraordinar de mult mai bună. Pentru că acolo sigilezi prima oră și după aceea introduci gutaperca. perca. Pentru ce am văzut este că gutaperca perca este absolut imposibil și ceea ce arată mai mulți medici și studii științifice este absolut imposibil să o sigilezi. Este imposibil. Deci poți să introduci cât de mult pici vrei, ea niciodată nu va sigila ca să nu intre bacterii și alte lucruri pe lângă. Este imposibil. Inerția gutapercăi a fost provocată de Monaco et al. adică și ceilalți cu el, care a demonstrat că materialul poate fi foarte toxic în anumite teste pe culturi de țesuturi. În alte cuvinte, au fost și alți oameni de știință care au testat gutaperca și au găsit că ea însăși este toxică în anumite țesuturi. În experimentul celor 24 de ore, toate gutaperca, de la mai mulți furnizori, apăreau să fie foarte toxice. Ei, acești, în acest studiu, acești uh, oameni de știință, au luat uh, gutaperca de mai multe locuri și au testat pe fiecare. Au testat la 4 ore, au testat la, 4, uh, la 24 de ore, să vadă în diferite țesuturi uh, dacă sunt toxice sau nu. Și la 24 de ore deveneau toxice. Guta în sine. De aceea sunt mai mulți oameni de știință care au arătat că inclusiv guta ca singură poate induce sau duce către cancer. Da? Și atunci, deja asta este o problemă. Fără endodonții în sine. Însă apar și alte probleme. Această guta poate să ducă la cancer fără să există de exemplu probleme spirituale? Nu. Doar că ce s-a arătat este că bacteriile sau uh, celulele sau țesuturile deja reacționează la aceasta ca fiind toxică. În momentul acela, celulele sunt afectate de toxicitatea aceasta. Da? Și eu, dacă sunt sănătos, o duc. Însă celulele tot reacționează ca și stres. Da? Însă dacă eu am o problemă de stres supărare, în primul rând asta a probleme dentare, dacă eu am un stres, o supărare, atunci toxicitatea în organism per total va fi enorm de mare. Deci am asta, am endodonția, da? care este un, un câmp fertil pentru toxine și pentru infecții, iar eu dacă mă stresez, acest loc deja slăbit va, să zic așa, va exploda în infecție. Da? Și atunci va fi o, o, un câmp de infecție enorm de mare în întregul organism. Da? Și atunci, asta împreună cu stresul, problema mare. Da? Doar stresul, fără asta, e o problemă mai mică. Deci mă afectează așa de tare. Dar când ai două combinate, este extraordinar. Aici este un site Beat Cancer de mai mulți oameni de știință care au lucrat și medici, inclusiv acest autor, Bill Henderson, care în 2014, când a fost scris articolul, avea 82 de ani. Acesta era un autor de diferite cărți, era un... avea și show-ul lui de televiziune și așa mai departe, dar a făcut acest site în primul cu mulți alții, în colaborare cu mulți alții, pentru că lupta foarte mult pentru cancer prin metode naturale. Și ce a găsit este că una dintre cauzele pentru uh, cancer sunt problemele de endodonție. Și chiar așa este numit și acest articol, Root Canals and Cancer, sau endodonțiile, omorârea nervului, și cancerul, de Bill Henderson. Și acum, Dânsu a spus așa, ca și o, o, un rezumat, cea mai comună cauză a tuturor cancerilor sunt endodonțiile și locurile de cavitație. Până când un pacient cu cancer nu elimine endodonții, endodonțiile și cavitațiile nu își vor reveni. Aceasta este o declarație a dânsului, pentru că asta a găsit, însă sunt unii care au cancer, care nu au endodonții. Da? Dar majoritatea, 80-90% din cei care au cancer, au și endodonții. Care, așa cum spuneam, este stresul și ai și aceasta, care înseamnă o problemă enorm de mare. Pentru că infecția este foarte mare. Și am mai spus în mai multe videori, cancerul poate să apare doar acolo unde este o problemă de toxicitate enormă care afectează țesuturile, și organismul produce cancer ca să curețe acel țesut afectat. Da? Și când este infecție mare, atunci, da, o să fie un, un, un câmp propice pentru cancer. Celulele celule canceroase ca să-și facă treaba lor. Celui canceroase, nu sunt ele problema. Problema este ce cauzează, adică toxinele, potrăvurile sau infecții. Ai citat mai înainte că până când un pacient cu cancer nu își elimină endodonțile, nu și va reveni. Ce înseamnă lucrul acesta, dacă vrei să fii mai explicit? Da, deci, așa cum vom vedea și un pic mai încolo, a elimina endodonțile, după cum spune și uh, domnul acesta, uh, înseamnă să elimini dintele. Care e consolibile altfel. Deci, sunt mai mulți medici oncologi care au înțeles problema de dantură și cancer și le spun pacienților, când vin la tratament, înainte să începem tratamentul, trebuie să-ți rezolvi problemele dentare. Însă, foarte puțini oncologi sunt aceia. Dacă pacientul își elimină dinții, pur și simplu îi scoate afară, atunci are mult mai mari șanse ca să-și revină, chiar dacă nu rezolvă problemele spirituale, pentru că și elimină o, o, o sursă de infecție în organism. Da? Dacă însă rezolv problemele spirituale, rezolv uh, și dantura, atunci avem cazuri și pe canalul nostru care s-au recuperat uluitor din, cancer, din canceruri foarte problemate. Deci, când nervul și pulpa dintelui sunt eliminate, sunt înlocuite cu o substanță inertă de obicei guta perca. Dintele devine o bucată de os mort în mandibula ta. Bacteriile, care erau în milioane de tuburi mici în dintina dintelui, se transformă în bacterii anaerobice, adică nu au nevoie de oxigen. Fiecare dinte cu endodonție le are, fără excepție. Este imposibil să elimin și ele sunt de o mie de ori mai toxice decât orice altă bacterie. De fapt, toxinele pe care acestea le produc sunt în forma de gaz numită tioeteri care pot migra ușor prin smalțul dintelui direct în sânge. Aceste toxine călătoresc prin întreg trupul precum o fac multe din bacterii. Acestea sunt responsabile pentru majoritatea stărilor de degenerare cronică. Nu doar cancer, dar atrită reumatoidă, boli coronariene, scleroză multiplă, lupus, ALS și diabet și alte boli. Deci dânsul ce arată este că datorită acestor bacterii care pur și simplu le blochezi acolo, adică nu mai ai, nu mai ai circulația sângelui ca să le curețe și atunci ele sunt blocate, ele devin foarte toxice. Așa aici este, de fapt, problema cea mare acestor dinte. Este un dinte mort. Dar aceasta înseamnă putrezire. Iar aceasta înseamnă bacterii. Înseamnă decompunere. Înseamnă infecție. Da? Și atunci, acestea la tot felul de boli. Și nimeni nu le poate trasa nicăieri. Pentru că așa, e, așa funcționează medicina. În continuu tratează efectul. Nu? Tratezi dintele. bol. Bun ai cauzat un alt efect, o altă cauză. Și acum această cauză este uitată, este îngrijită, este protejată să arate bine, dar el este mort. Și acum această mortăciune va produce alte efecte în organism. Și tu habar nu ai de unde și nici medicina nici măcar nu se uită. Hmm. De ce nu se uită? E o problemă. Păi au adăugat, au introdus ei amalgam, au introdus ei înșuși aceste coroane de dentare care sunt foarte toxice. Și acum creează o problemă și prin acest dinte mort. Da? Dar toate acestea sunt uitate și acum, odată ce apar bolile, pentru că medicina este separată, și numai că este separată, așa funcționează. Este un plan extraordinar de diabolic. Da? Dacă stăm un pic să ne gândim. Și, din nou, nu vreau să spun că este imediat în sine, pentru că el asta a învățat. Da? Dar cei de sus văd lucrurile astea, cei de sus le știu, oameni de știință pot să le vadă, au toate uneltele care să, ca să verifice aste, aceste lucruri. Și mulți dintre ei transmit alarma. Și sunt dați afară. Da? Deci, undeva de sus nu vrea să se știe, nu vrea să se schimbe lucrurile acestea. Care este scopul? Nu este un diabolic? Nu satana-i conduce. Și atunci avem tot felul de alte boli. Și acum tratăm bolile, efectele, care nu poți să le tratezi. Că degeaba nu ai cum să le tratezi. Și atunci îți zice omului, asta este, este o boală care nu se tratează. Dar tu lași cu cauzele în continuare. Da? Și aici este o problemă foarte mare. Deci medicina pe care noi o trăim astăzi este una care este parte din problema. Da? Și sper ca cei care ascultă dentiești medici să-și să dea seama și să lucreze, să conlucreze cu Dumnezeu în a rezolva cauzele, nu efectele. Cred că foarte puțini de cei care poate ne urmăresc sau în general oameni uh, simpli, mă refer la cale medicale, uh, își dau seama că de la probleme dentare, pot să apară atât de multe alte probleme complicate în trupul lor, fără să se găsească o rezolvare pentru ele. Exact. Exact. Și Cum să fie problema aici când nu mă doare? Exact. Da? Și este foarte greu, dar sper că prin acest... De aceea am vrut să fac acest, această prezentare, pentru că este foarte importantă. Și am atâția pacienți care vin și le spun din prima problema dumneavoastră este, pe lângă problemele spirituale, problemele dentare. Și nu le rezolvă, Pentru că toți se gândesc, mai care așa să fie? Și am vrut să fac prezentarea aceasta un pic mai detaliată, cu diferite studii care s-au făcut, uh, dovezi științifice, ca să arat că este o încălcare de lege. Da? Și acum, fiecare să decide pentru el. Eu trebuie să prezint. În continuare, acest articol îl citează pe doctorul Huggins, care a testat mii de dinți cu endodonție acesta a declarat că toxinele care ies din acești dinți sunt mai toxice decât botulismul, care sunt toxinele produse de bacterii de pe carne stricată. Destul de dură dezvăruirea asta. Da? Foarte dură, nu? Dar este foarte adevărată. Pentru că carnea stricată este în în putrezire. Dintele este tot la fel. Tot în putrezire. Da? Și E, sunt foarte extrem de toxice. Deci dacă ai, dacă ai o intoxicație alimentară, ha, nu este un lucru frumos să ai. Poți chiar să mori din acel lucru. Din cauza acestor bacterii, acestor, e, care devin foarte toxice. Dar la fel este cu un dinte în gură. Doar da? că nu simți așa de tare. Dar îți afectează întregul organismul, În continuu. Și sunt enorm de multe persoane care au boli autoimune foarte grave. De ce? Păi, uităm una dintre cauze, până lângă cele spirituale. Da. Și acum, ai cele spirituale, ai cele fizice, problemele dentare și acestea sunt o bombă. Să ai un dinte fără nervi înseamnă să ai ceva mort în gură, așa cum am arătat din nou și din nou. Aceasta, conform vechiului testament, legilor lui Dumnezeu este un lucru necurat, ceva ce nu ar trebui să fie acolo. Este o încălcare al legilor lui Dumnezeu. Acesta se infectează și nu ai cum să-l protejezi. Unii mai folosesc un ciment special, MTA, așa cum am mai menționat, pentru a cimenta la rădăcină. Aceasta lucrează și ca un antibactericid. Și uh, chiar am o cunoștință, un medic somatolog, care suntem prieteni și lucrăm împreună, care folosesc acest MTA. Uh, și odată ce, chiar acum, săptămâna aceasta, am trimis și sunt acolo niște pacienți, care am trimis acolo pentru că am văzut că problema lor dentară era enorm de mare. Problema pacientul suferea cu diferite boli, destul de groaznice, și am trimis acolo pentru că știam că acest medic dentist lucrează destul de bine și foarte bine, este chiar cu doctorat. Dar um, un lucru este că își găsește, știe că problema cu gotaperca este una mare, de aceea la rădăcine pune MTA acest ciment. Și foarte interesant că cu acest pacient care a am trimis acolo a pus MTA, a curățat, a făcut o, o, o, un retratament pe canal, să zic așa, endodonție din nou, și a văzut că erau foarte infectate. Și atunci a băgat acest ciment MTA și s-a făcut imediat acces dentar, adică acele pungi cu puroi. Pentru că a, a avut reacția aceea antibactericidă și imediat a dat infecția afară organismul Până acum era în os. Și nu o vedeai. Nu te durea. Și pacienta mi-a spus, dar nu mă doare nimic la dă "Sunteți. I-a spus, aveți o problemă foarte mare, mergeți acolo. Și până la urmă -a mers. Și acum i-a pus MTA-ul și mă sună pentru că avea deja tot în gura umflată cu acest acces dentar. Și a spus, toți dinții erau infectați. Și a, fost, a avut uh, această endodonție peste tot. Problema cu MTA-ul însă da, curăță dezinfectează Ajută ca și antibactericid. Însă avem o altă problemă acolo. Nu este doar la canal. Problema este că dintele este un os. Iar aceasta înseamnă că este plin de canale pe care nu le poți înfunda niciodată. Problema dintelui că endodonție nu este doar canalul. Da, dacă canalul este un, o cale de comunicare, atunci infecția este foarte mare. Însă problema este că osul este ca și un fel de burete, dar foarte mic da? și tare. Iar asta înseamnă că are canale peste tot. Mii de canale. Mici. Dar pe acolo bacteriile continuă să-și facă treaba. În special că el este mort. Da? Și atunci, chiar dacă se introduce MTA, care dezinfectează, totuși, acel dinte este mort și infecția va fi acolo în continuu, chiar dacă va fi mai mică. Și aceasta este problema cu endodonții. Nu ai cum să-i protejezi, nu ai cum să-i salvezi. Este mort, trebuie eliminat. Un os mort înseamnă infecție orice ai face. Singura soluție în cazul endodonților, după tot ce am studiat și testat pe pacienți, este eliminarea acelor dinți. Iar dacă sunt prea mulți dinți de scos și nu veți putea mânca, este mai bine să vă puneți proteze dentară care se poate trata și nu vă face atâta rău. Sunt persoane care folosesc deja proteze dentare și probabil că după prezentarea aceasta vor fi mai multe. <sus> <sus> nu? No? Dacă, dacă cineva este pus în situația să scoate mai mulți dinți. Ce dacă ar... vrea să aleagă cu mai sănătoasă. Sigur, sigur. Protezele dentare mobile uh, au o problemă? Ce ne poți spune despre aceasta? Da. Foarte multe persoane, în special mai în vârstă, au și unele mai tinere. Uh, sunt probleme, sunt uh, proteze dentare mobile, sunt cele fixe. Am avut pacienți și cu cele fixe, că nu, sunt fixe <laughs> și-a mai bine. Dar uh, e o problemă cu, în special cu uh, implanturi, pentru, pentru acela ai nevoie de implanturi. Și acolo am avut pacient care avea afectat organismul din cauza implantului. Și în orice am făcut, nu trecea. Problema care avea. Însă problemele cu proteza dentară mobil, am făcut deja o prezentare pentru aceasta. Nu o să stăm acum să explicăm totul. O să punem un link în descriere sau sus. Aici, acasă, cine dorește să se uite pentru acelea, să se poată uita, este cea mai vizionată prezentare de pe canalul nostru. Așa că cred că mulți deja au vizionat-o uh, și de aici încă să vizioneze și mai mulți. Însă se pot trata ușor cu un aparat uh, de raze UV. Da. Uh, dar în rest, chiar dacă materialul este toxic, se poate trata și este ok. Un alt aspect care trebuie neapărat discutat în contextul ăsta este cel legat de implanturi. Uh, ce ne poți spune despre acest lucru?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 cei care au uh, venit mai bun, se și îmbolnăvesc mai tare. Una dintre ele fiind, dintre cauze fiind dantura. Aici este, din nou, un studiu științific, uh, titlul căruia spune Mediatori proinflamatori crescuți sistemic, și apoi descriu substanțele, în pacez cu implanturi dentare de taniu pe termen lung. În alte cuvinte este un document științific în care arată că cei cu implanturi, dar și cu amalgam, o combinație între cele sau doar amalgam sau doar implanturile cu titaniu, provoacă probleme. Da? și Acest studiu însă studiază un implant care folosește 90% titaniu, 6% aluminiu și 4% banaliu, care s-a folosit foarte mult pe pacienți. Inclusiv eu am găsit un pacient a, și când am găsit un pacient cu această, acest aliaj a rămas șocat nu-mi vinea să cred. Nu-mi vinea să cred. Ce ai, ce, ai ce era uluitor pentru mine era cum poți să introduci în os aluminiu, care este cunoscut extrem de dăunător. Apoi avem vanadiu, care este iarăși foarte dăunător.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 Și acum am încercat să se scuze. Era judecător. <laughs> Domnul judecător, aceasta se folosește la mii de pacienți și nu au probleme. Păi un document care declară că sunt probleme cu el. Da? Și pacienții nu prea vor să mă creadă pe mine. Că nu, da, ce eu? Dar ceea ce am făcut și ceea ce pot să testez sunt încălcările de lege.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 În alte cuvinte, au o stare de inflamație în tot corpul și este cronică. Iar această inflamație se, ră, se reflectă în probleme de artitere reumatoidă, care este inflamație a, și tot felul de alte boli. A, bolile acestea a, autoimune, care sunt inflamații, boli de cancer, care iarăși provin prima oară ca și a, inflamații și apoi se dezvoltă în altele, ai tumorile și așa mai departe. Ai guta,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 Pentru cei care totuși vor să-și pună implanturi că na, nu vor să aibă acea proteză dentară mobilă. Poți să încerci, dar nu știm niciodată ce va apărea, pentru că bolele care apar datorită denturii apar, apar în timp și nu se face legătura între cele două. Poate că ai și uitat că ai fost la stomatolog, cândva. Asta, Asta am pățit azi... eu și de o să exact. împărtășesc în video. Adesea, când vizităm medicul stomatolog, este nevoie ca să ne facă și o anestezie, ceea ce mi-e displace foarte mult. Dar unii ori, nu de ales. Ce ne pot spune despre acest fapt? Da, anestezia e... în trecut nu se prea foloseau, decât foarte rar, însă omul a ajuns foarte comod. Și vrea să nu simte deloc dureri.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 și e gata. Care a fost cauza, da? Deci, sunt otrăvuri foarte puternice. Mai multe documente atestă la faptul că anestezile la naștere, prin epidural sau general, afectează neurotoxic fătul. Asta este un, un subiect un picuț în afară, dar fiindcă abordăm anestezile, poate le abordăm și acum. Deci foarte multe femei uh, aleg să nu doar, atunci fac epiduralul sau anestezie generală. Uneori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 Asta se folosește atât anestezie pentru că omul o cere să nu simtă niciun pic de durere. Așa creează, își creează probleme cu mâna lui. Prin anestezie putem adăuga o altă problemă majoră pe lângă cele pe care le avem deja, ne luând în seamă cât ne poate afecta spiritual acelele otrăvuri. Eu am deja niște boli, am deja niște probleme. Prin anestezie doar mi adaug altceva pentru că acele otrăvuri rămân, nu se poate elimina cu totul. Și atunci ne afectează atât organismul fizic, dar ne afectează și mintea. Și sus a refuzat. Și atunci nu ar trebui de aia să fie un exemplu și pentru noi? Da. Deci omul, prin încălcarea legii, aduce asupra lui tot felul de, de probleme și ar vrea să scape de ele fără să simtă nici o durere. Nu? Exact. <laughs> și prin asta își mai adaugă. <laughs> da, și mai adaugă. Și doar noi să ne tot mai mult. Dar este trist starea în care ajunge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 Da? Uh, însă da, este o lumea ben. care trăim. Așa cum a spus Iisus în Biblie va fi înșelăciune peste înșelăciune peste înșelăciune. Este acolo trăim. Aici este experiență foarte interesantă. Uh, acum două săptămâni, ultimii mei dinți, opt în total, au fost extrași. Sora Caro, un dentist, a venit din Napier și a îndeplinit această operațiune.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 Și ea spune că erau într-o stare foarte rea dinții, da? De ce să-i ținem așa de mult? <laughs> pentru că, hmm, vrem să mâncăm. Da? Și nu ne dăm seama că, de fapt, aceștia ne afectează inclusiv mâncarea pe care o mâncăm. Da? Și sănătate. Că degeaba ai dinții să mănânci, dar sunt atât de infectați, încât intestinul tale nu mai poți digere, pentru că tot sistemul tău este afectat. Da? Și am ai o boală, degeaba ai dinți. Ai amintit ceva la începutul prezentării că ai avut și tu probleme dentare. Ne poți și ce experiență ai avut în Sigur, Da, asta? cum am zis, de copil mic am avut probleme cu uh, accesele dentare, după aceea carie, după aceea uh, plombele cele de amalgam. Uh, și în 2017 a fost uh, ultimul amalgam pe care mi-l am scos. Știam de mai mult timp, dar pur și simplu nu am avut acel avânt. care atunci ascultam la la prezentările cuiva despre... Elena Pridie, de fapt, ținea atunci niște prezentări despre sănătate și spunea cât de rele sunt aceste amalgame, da? Și atunci am luat decizia trebuie să le nimeni. Și am mers la un dentist unde lucram în clinică atunci și, fiindcă eram colegi în aceeași clinică, am spus, dacă mă poți ajuta, pentru că am fost la alți dentii și m-a făcut nebun cum vreau să-mi scot eu plombele de amalgam și nu știu ce, și am mers la dentista aceasta și mi a spus. Ok. Problema a fost însă că două măsele, aici la maxilar, erau destul de afectate, și eu am vrut să-mi le scoată. Însă știam că sunt probleme cu na, da? Deja auzisem, citisem despre asta, dar m-a convins cumva această uh, colegă uh, că e mai bine să am măseaua mea. Și atunci m-am lăsat în 2017 să îmi facă endodonție pe două măsele. Și aici este un procesul care se descrie procesului, în cum se face, deci pur și simplu se curăță, după aceea se scoate nerva afară, se curăță, se dezinfectează și apoi se opturează cu gutaperca. Totul părea ok. An de zile n-am simțit nimic. Am avut, însă, un simptom, care o să-l menționez un pic mai încolo, dar nu am știut că este de aici, însă a apărut ulterior. Dar, după doi ani de zile, eram la cursuri în Olanda, cu niște profesori de-ai mei din SUA, care au venit acolo la o convenție, la mai mare pentru toți din întreaga lume, și am fost și eu acolo, la Amsterdam. Și în timp ce eram acolo, în 2019, în august, către sfârșit, a apărut o conjunctivită. Aici este conjunctivita, este când ochiul se inflamează și apare acea roșață. Simțeam ca și cum am ceva în ochi continu. Era foarte greu, lăcrima într-una, durea, nu puteam să-mi mișc, simțeam de parcă am ceva care mă taie acolo. Dar nu era nimic. Am crezut că a fost locul în care am dormit, am crezut că nu știam de unde a venit. Am venit acasă, am mers la medic, medicul de familie mi-a spus că este conjunctivită, mi-a dat, mi dat ceva pe bază de corticosteroizi, știam ce sunt aceia și am zis, nu vreau să iau, am luat să iau ceva natural, am luat ceva natural. Am ajutat un picuț cel natural până la un moment dat n-a mai funcționat nimic. Nici uleiuri esențiale, nici ce aveam natural a trebuit să folosesc acel a, medicament pe bază de corticosteroizi, acela m-a ajutat a, să scad. Problema este că conjunctivita aceasta îmi venea, revenea aproape zilnic. Simțeam deranj la ochiul drept și uneori mi se făcea atât de grav încât nu mai aveam nicio soluție. Îmi lăcrimea ochiul, nu puteam să văd pacienții, îmi curgea în continuu și durea foarte tare. Și atunci cea la acel medicament și știam că undeva este o problemă și nu știam ce. Am rezolvat toate problemele spirituale pe care le știam. Nu trecea. Era mai bine, dar nu trecea. Și atunci mă rugam într-o zi și să stăteam așa, Doamne, de ce e problema aici? Și mi s-a oprit mâna aici și mi-am, ca și când i-a zis, lumină. Mi-am dus aminte că aveam două endodonți. Și atunci am zis, hmm, wow, știam că endodonțiile sunt probleme. Am mers, mi-am făcut o radiografie și am văzut că una dintre ele este o problemă. Și am mers la dentist și mi-a scos plomba. Sub plomba era totul negru. Era infectat. Ce s-a făcut? E că în 2017 dentista când mi-a făcut, mi-a scos nervi, mi-a curățat nervii, nu a găsit al treilea nerv. Doar două. Și mi-a pus acolo un fel de burete a, sub plombă ca atunci când va interveni să nu trebuie să se toată plomba, să o vorbească doar la suprafață pe aceasta și apoi să ajungă la canal. Și acum era tot un negru și infectat. Mm. Mi-am dat seama atunci că gutaperca spre care am vorbit nu poate să sigileze. Și atunci infecția a trecut de gutaperca și a ajuns la burete. Sau la acel bombac care a pus acolo. Da? Și a infectat tot. Și mi-a arătat dentista. Uite cât de neagră este. Ok? Și mi s-a făcut un retratament pe canal. Au scos tot, au curățat, a pus gutaperca din nou. Tot era uh, curat. Da? Problema însă a fost că mi-au scăzut simptomele foarte mult. Aveam atunci o problemă la piciorul drept, aveam o problemă la umărul drept. Problema de la piciorul drept mi-a trecut. Problema de la umăr mi-a scăzut. Problema de la ochi mi-a scăzut, dar era continuă acolo. Și am zis, ceva nu-i bine. Aici sunt alte afecțiuni pe care le-am avut. Prima schimbare simțită despre care menționată, am menționat dar n-am spus-o, a fost că nu mai puteam dormi pe spate cu capul în sus. Pentru că mă înecam pur și simplu. Aceasta a trecut însă după ce am extras ambimulare. Deci asta am văzut după ce mi s-a scos, uh, după ce mi s-a făcut endodonția. La câteva săptămâni, nu mai țin minte exact, eu pe atunci dormeam pe spate și era foarte bine. La un moment dat însă dormeam pe spate și pur și simplu m-am mânecat. Cu salivă, dar m-am mânecat. Ce ce nu mai a avut niciodată. Și mi s-a părut foarte străin, am zis, mie, deci, care-i baiul? Trebuie să fie vârsta. N-am făcut legătura. Însă, aceasta mi-a trecut după ce mi-am extras, că până la urmă mi am extras, după ce mi-am extras amândouă și chiar astăzi am dormit pe spate, exact așa cum dormeam și nu puteam dormi de ani de zile, și nu am mai avut problemă. Nu m-am mai înnecat. Înainte însă să le extrag, simțeam cum ceva îmi curge pe cât așa ca și cum trebuia să închid în continuu. Și am zis, măi, asta este stran, așa ceva nu am mai avut în viața mea. Deci, cumva tot organismul reacționa la infecția care era acolo. În timp a apărut o durere la umăr pe care am menționat-o și după extracție, e mult mai bine, dar infecția încă trebuie să se rezolve. Deci, chiar după ce am extras de aici, încă simt infecția acolo. Și încă sunt proces de eliminare de acele infecții care s -a, a depozitat în os, care a afectat și osul. Am avut și dureri foarte mari la același picior, adică picior pe același parte, care s-a rezolvat complet după primul retratament pe canal. Au apărut însă foarte multe bulinuțe roșii, mici, peste tot pe corp. A, am aici, de exemplu, la gât, aceste bulinuțe roșii mici. Am pe față care mi-au apărut. Am pe mâini pe corp, deci pur și simplu aceste puncte roșii care se fac. Și testându-le, mi-am dat seama că acestea de -a face, au de-a face cu infecția sângelui. Da? Uh, și nu mi-am dat seama. Am văzut și alte persoane care spline pline, pur și simplu pline. Și asta înseamnă că au o infecție foarte mare în organismul lor. Și sângele este afectat. Am văzut uh, un alt lucru pe care nu l am menționat acolo, era că inima deja mi-era începea să fie afectată datorită acestor infecții. Aceste infecții intră în sânge și de aici se infectează sângele, se apară acestea, se afectează inima. Și acești medici pe care i-am citat au arătat cum, chiar sunt, o să pun acele documente, însă au arătat cum toți care aveau aceste probleme endodontice, aveau și probleme coronariene. Na, pentru că infecția afectează inima. Până la urmă, nu au avut ce să fac a trebuit să scot acea măseacă la care am făcut retratamentul și aceasta a avut loc anul trecut în 29 septembrie. Însă, cum se vede aici, măseaua aceasta avea percă ieșită în afara apexului. Una era mai mult ieșită ca și cealaltă, dar erau doar două, a treia nu a fost găsită niciodată. Deci a, a treia rădăcină au încercat dentistii să o găsească, n-au putut să o găsească niciodată și au lăsat-o așa. Însă după retratament, așa cum s-a văzut, butaperca a trecut de apex, care este un lucru interzis. Deci în, în somatologia așa ceva nu se face. Însă mi-am dat seama după aceea și am spus dentiștilor cărorilor. le am arătat după la dentisti care mi-au făcut aceasta. Ne-am arătat, uite, ce s-a întâmplat și mi-a spus așa ceva. Nu se poate. Cum se poate să fie fi avut loc așa ceva în cabinetul meu? Și era supărată dentista care mi-a dus endodontul să-mi facă asta. Dentista mea. Și i-am spus și ei, cum am spus și la alții, eu știu din ce cauză. Pentru că am văzut cum el a lucrat. A lucrat la fel ca și celălalt. Adică, ca și primul străbatul care mi-a făcut endodonția. La fel a lucrat. Aparatul a funcționat corect. Problema era la mine. Infecția a fost atât de mare încât osul a fost afectat și cumva s-a retras sau s-a infectat și era afectat acolo zona aceea, încât aparatul nu a detectat marginea apexului decât după ce a trecut mai departe. Și aceea arăta o dovadă a infecției prezente acolo. A doua măsea însă, am decis să scot singur. Această măsea care am scos-o în septembrie, am scos-o la un dentist, o cunoștință, un dentist specialist, care a folosit uh, anestezie din plin. Să nu mă doar. Și nu m-a durut? A fost bine. Am studiat mai mult despre anestezie și nu am mai vrut să o scot cu anestezie. Am cerut mai multor dentiști să îmi scoată, să-mi extragă măseaua fără anestezie și nu am vrut niciunul dintre cei pe care i-am contactat. Și de aceea acestea au fost niște motive pentru care am ales să-mi extrag singur. Un proces destul de curajos, să zic așa, însă am luat curaj doar după ce am vizionat mai multe uh, prezentări, să zic așa, sau cazuri, sau mărturii ale multora din Statele Unite, în special, care au început să-și să extragă singuri masele, pentru că acolo așa merge asigurarea. Te costă 1000 de dolari ca să scoți un dinte. Și atunci, ca să facă pe om să aibă asigurare. Și ăștia care nu aveau asigurare au dus mai degrabă decât să plătesc asigurare, mai degrabă nu scot eu. Și femei care scoteau singure dinții. Și erau la știți. Fără anestezie, da. Unii foloseau asta anestezie, alții fără anestezie. Dacă era un medic, stomatolog, că erau niște medici stomatologi care își scoteau ei singuri dinții, își pompau anestezia acolo. Că, nu, poate și știi. Alții, însă, o făceau fără. Și așa prins și eu curaj. Hai să fac și eu. Da, și am comandat pleștele, dentistul acasă. Și am făcut. Am primit astăzi cleștele pentru a scoate molarul. Ah. Ah. Ah. Ah, acolo aia s-a dus! Mmm! Uite aici, a cutii aperca! Mmm! Mmm! Oh. Am reușit să vede așa cum e neagră! Infecție! Asta e infectată, pentru că e negru și e infectată peste tot. Un lucru care se vede aici, deci avem trei rădăcini, cum se vede foarte clar, că sunt trei, dar gutaperca, adică endodonție, se vede doar la două. Deci e doar ăsta și ăsta. Celălalt, de aici, al treilea, nu are endodonție nicăieri. Deci nu are gutaperca ca și celălalt. Celălalt se văd foarte clar cum iese afară, adică se vede gutaperca la apex, dar cealaltă a treia nu are. Însă, totuși, și a treia este infectată. Deci asta înseamnă că s-a infectat pe rădăcină tot. Deci toată măseam a fost infectată. Deci gutaperca nu protejează ca să nu aibă acces sângele și infecția în întregul dinte. Da, am reușit. A fost a opta oară când am încercat. Pentru că nu știm exact cum să o fac și mă și temeam. Poate să îmi plăteștesc o dată mai în detaliat. Dacă va fi nevoie. Dar a, am încercat să o fac într-un mod în care... Nu știam că, el, că nu o să dea succes. Am încercat să sucesc, dar nu merge. Am încercat să trag am tras cât am putut. De aceea când uh, acolo făceam, respiram greu, nu era pentru că durea. Și pentru că eram extenuat. <laughs> eram obosit. Deci am tras cât am putut de tare. Și nu mergea. Am încercat să sucesc, doar se rupea dintele, dar nu se mișca. Da? Și când forțam așa, Mă temeam să nu se rupe dintele pentru că era în coindodonțe, care înseamnă că era putred. Începea să putrezească cel puțin, da? Și atunci când ascultam, auzeam că face... Oh, deja dădeam înapoi, da? Și vreau să nu se rupă dintele. Mă temeam de asta pentru că trebuia să ajung la operație, da? Pentru că era mai mare vreună. Și până la urmă, deja nu mai știam, am zis că trebuie să renunț... Însă ultima oară a fost foarte dureros. Deja doar la atingeam și deja uh, era durere mare, pentru că l-am zgâțit de atâtea ori, deja era dureros. Dacă îl scoteam din prima, durerea era nimic. Da? Dar ce m-a la sfârșit, nu că l-am scos. <laughs> și era pur și simplu acolo, că l-am tot zgâțit, da? m am enervat. <laughs> ai, m -ai, prins o, ai, înțeles, ai învățat o tehnică ca să puteți scos din prima? Da, am văzut asta și pe noi. să pun câteva uh, prezentări, uh, mărturii. Uh, am văzut uh, unii care au scos -o. a fost unul care au scos pur și simplu trecând în jos. Poate el a mai musculos, era mai musculos ca mine. A avut mai multă forță, nu știu. Poate s-a mișcat deja, sau a mai încercat înainte, nu știu. A fost însă altul într-un bar, i-au dat să bea anestezie <l> și pur și simplu poc, poc și afară. Și până la asta a fost și la mine. Deci trebuia să trag într-o parte, trebuia și în cealaltă și apoi ieșit. Da? Și asta a fost a opta oară. Nu mi a mai păsat de... M-am trebuit să-l scot și a ieșit. Da. Um, poate va fi de folos minte cineva să-și scoată măserele <laughs> fără stomatolog. <laughs> Dar uh, am făcut-o și pe asta. <laughs> fără anestezie. După ce ai extras-o, te-a durut? Nu, nu. Deci nu a fost... Foarte puțin simțeam ceva acolo, dar nu a fost așa durere, în special că deja era nirgul scos. Da? Nu a durut așa de mult, era, era deja deranjat, așa că mă durea și înainte să o fi scos afară. Dar scos afară a liberat mai mult. Da? Însă, e, așa cum s-a văzut acolo, de prima măsură care mi-am scos-o, pentru că s-a făcut endodonțea și s-a curățat, era curată. Era albă. Aceasta care am scos-o eu era neagră. Iar perca este portocalie, nu este neagră. Da? Și atunci când am văzut-o și am văzut negru, mi-am dat seama din prima că este infecție. Și până în ziua de astăzi eu am durere aici. Și nu numai atât. Așa cum am să menționez la un punct, mi s-a făcut pungă cu purui abces. Exact unde era măseaua, mi s-a făcut deja de două ori abces. Care înseamnă că organismul încearcă să elimine afară încă infecția care era acolo în os. Da? Deci, endodonțiile înseamnă infecție. La mine a fost infecția mare ca să-mi afecteze și ochiul. Da? Și pe urmă, probleme cu ochiul au mai apărut. Uh, după ce am scos-o, mai fost la câteva zile. Uh, încă mai simt, dar foarte rar. L-au dat uh, la o săptămână sau chiar mai mult. Dar, din nou, cum am zis, încă sunt în proces de eliminare. Încă trebuie să-mi pun cear de albine și o să ajungem acolo la cum să dezintoxificăm. De Însă, uh, încerc, mi se duc simptomele, deci umărul mi este mult mai bine, deci mult mai bine, am încercat să fac orice înainte, nu trece, dar acum, odată ce am eliminat asta, deja de la sine simt cum se duce, da? Și la ochi deja e mult mai bine. Uh, cum am zis, dormitul pe spate nu mă mai afectează, a trecut după ce am scos-o și de aceea mă recuperez și eu. Acum, tot ceea ce ai spus în această prezentare este foarte mult întărit de experiența ta. Am fost și la aplicare. Da. <laughs> exact. Da. Foarte mult timp nu am vrut să-mi scot. În special ultima măsea, pentru că rămâne gol acolo. Era, am, deja erau cei doi molar scot și mai aveam doar premolari, că înseamnă că nu prea mai pot mânca acolo. Și am ezitat foarte mult timp. Am încercat să găsesc orice altă alternativă. Am găsit cea cu mta dar am văzut că nu este rezolvare. Și nu știam de ce. Prin testare așa mi-a reieșit că nu este rezolvare. Și apoi am studiat tot mai mult și apoi am văzut că de fapt este din cauza că dintele în sine este ca un burete și atunci acele bacterii emană gazele și totuși trec. Și dacă este MTO acolo. Uh, și de aceea am ales să o scos afară, dar uh, nu a fost ceva plăcut și nu am făcut-o cu ușurință. Da. Și mi-am luat foarte mult timp, am studiat, am vorbit cu diferiți uh, medici, am studiat diferite materiale ca să văd toate alternativele. Și din păcate nu am găsit. Da. deci a trebuie să recurg la acest lucru. Uh, nu am făcut-o doar să arat că eu sunt curajos. Că dacă eram curajos nu îmi dura a opta oară să încerc. <laughs> Dar... Am făcut-o pentru că nu aveam altă alternativă și vroiam să fiu pregătit pentru venirea Lui Sus, pentru că așa a fost și Ioan Botezătorul trimis să pregătească calea. Da? Și asta am vrut și eu să, să mă pregătesc pentru, pe mine, pentru venirea Lui Iisus Hristos, pentru că cred că vine și să ajutăm prin aceste prezentări și pe alții să se pregătească. Ce fac pentru desintoxificare care va fi de ajutor și pentru alții? În primul rând folosesc ceara de albine pe locul endodonților. Deci pur și simplu pun de albine acolo local unde am avut problema. De asemenea, un alt lucru foarte bun pentru desintoxificare este post negru, doar cu apă, însă trebuie mai multe zile. Aici este un lucru foarte important pentru că ajută la curățarea sângelui. Uh, deci, pur și simplu, la, de la a doua, a treia zi, deja simți cum te dor locurile unde sunt infecții adunate. Așa, am făcut deja făcut. așa, am făcut și am simțit probleme la genunchi, că aici se adună, pentru că eu am problemă cu genunchii din copilărie, uh, tot după, un, uh, după o injecție, după să tau aia afară, să nu neșteargă din nou videoul, îl aștere deja pe unul și am simțit aici o durere foarte mare. Deci genunchii și aici. Și am știut că organismul datorită acestei, acestei post curăță acolo. Da? Și este, uh, durează mai multe zile, Ar trebui făcut. Da, și câte zile post? Eu am făcut doar trei, însă va trebui să fac mai multe zile, pentru că nu a fost de ajuns. Uh, însă acelea au fost trei și datorită altor circunstanțe, însă va trebui să fac mai multe zile. Cărbun activ, luat înainte de masă cu o oră, din nou ajută, Pot să fie și alte um, suplimente de dacă nu uh, recomand suplimentele, însă sunt suplimente pentru, care ajută pentru eliminare de infecție de metale grele și așa mai departe, uh, cum sunt edta sau superoxidismatază, care îl găsim și în pepene verde, uh, sau fructe, uh, fructe de culoare închisă, cireșe, uh, cireșele și murile și altele. De asemenea, dușurile alternative Dușurile alternative a, ajută foarte mult organismul prin faptul că stimulează sistemul limfatic să elimine afară. Da? Și atunci acestea a, sunt foarte benefice. Hirudoterapia. Aceasta este terapia cu lipitori. Este prima oară când menționez a, public această terapie, însă este o terapie în care pur și simplu pui a, în diferite zone lipitori și le lași să-și facă treaba. Este o terapie, poate mai nouă, dar, pe la mine moment România, dar am văzut că este foarte benefică în a curăța sângele. Chiar am fost la un centru, Centrul Ikigai din Oradea, în care m-au invitat ei să-i ajut cu pacienții și acolo am văzut cum se folosea acest lucru și am testat pe pacienți să văd cum funcționează această hirudoterapie. Nu rezolvă cauzele, dacă tu ai infecțiile aici, și spui lipitor, poți să ți le pui că trebuie să te pui în continuu. Nu rezolvă cauza Dar curăță foarte bine sângele. Da. Uh, însă nu-mi prea place mie ideea personală să-mi pun lipitor pe mine. <l> Unii, dacă nu am problemă, pot să facă și aceasta. E mai bine cu post, mai bine cu orice altceva, nu cu lipitor. <l> da, dar este și această opțiune care am văzut că este bună. În încheiere, aș vrea să închei cu ceea ce ne spune Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acesta este un citat pe care Petru îl folosește din Vechiul Testament. În Leviticul, în Leviticul capitolul 11, versetul 44-45, de exemplu, Dumnezeu spune, fiți sfinți ce eu sunt sfânt. În alte cuvinte, nu vă faceți necurați. Nu vă întinați cu mâncărurile acestea. Nu vă atingeți de, de o mortăciune. Da? Și alte lucruri. Și Dumnezeu spune fiți sfinți. La fel este și cu dantura. Trebuie să o îngrijim. Trebuie să fim sfinți și aici. Trebuie să fim curați. Trebuie să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Trebuie să avem grijă și de dantură inclusiv de ce materiale folosim și așa mai departe. Așa cum am explicat și în acest video. Trebuie să fim sfinți ca să fim al lui Dumnezeu. Altfel, cel rău își va găsi acces și la noi. Am ajuns la finalul acestei prezentări, poate destul de lungă, dar cu multe informații folositoare. Și sper să fie cât mai multe persoane care să, să ia în considerare aceste informații. Am venit minte un text biblic Iisus spunea ceva de felul dacă ochiul sau mâna te face să cazi în păcat, mai bine să le, să le elimini. Și parafrazând, am putea spune, dacă dintele te face să cazi o lege nu? a Lui Dumnezeu, atunci mai bine să-L scoți. Exact. Sperăm că va fi de folos acest sfat, este biblic. Amin. Și până la o nouă prezentare, Lăsăm în grijă lui Dumnezeu și să ne revedem cu bine. Amin.